en la colegio TIC y Zéneco Sallorado. batak eta bi minutu ditu gure estudioko lojuan eta ordu bi ordu biak arte zuzenean izango gaituzue, elkarrizketak musikak abiste agenda eta ha inbat kontu horrartzeko pre. Gure sintonia betikoez, Ibonko Teren leonen marcha duzue eta orainxe, gure leioa zabaltzeko momentua iritsi Maionako lehioti Hitzazadarako bizitzari begira Urrera bolie Ospirala data eta dekiur Taldeak abezan duen Bezala Maite minuta gaude gure Azte luze Onen aurrean Badakigu Gutako azko Zetako batzuk Lan egin berko duzuela Kilometroak egin berko ituzuela Zuen zenideak laguna Kauzokideak Berrogeik Minutu eskaz haiekin egoteko beraz animo guztiak zuentzat honen laguntzrekin gaur gauko egunean eh, agenda kontuak aipatuko ditugu. Kon konkretuki arratsaldeko bost dietan eta familiaientzako sorment tailerra izango da lau urtaroak izeneko tailerra portugaleteko Santa Clara Kultureia. Familiaren zako bebai arretzeldeko zazpietan alondigan, alondigan izango den gure imaginario kantagin zan ta hierra Bilbo kordugunetik piskabate urrunago Muzki zen hain zuzen ere arretzeldeko zazpietan Talo eguna eta denbora kolpeka izeneko kontua ez daki gue izango den bañabai, talo Taloetaerre eta tal eguna izango dela, mukiz muzki hortze Euskal Tabernan Bilgoxuls Bilbirahau da za hain zuzen ere arratsaldeko libre iguna. E antolatuko gain da Mikel Etxaburu eta beste guztiak libre gaur Ospiralarekin Arratsaliko 7etan Bilbiko plazasan. E paiketa politiko gehiagorik ez. Bil arratsaldeko zazpietan izango da libre eguna, baina pixka bat beranduago arratsaldeko zorzietan puntu puntuan amnesia dizkaren aurkezpena e, e burutuko du hutsa bikoteatan hori bertan izango da balmazedako klaret antzokia arratsaldeko zorzietan hutsaren amnesia diskoren aurkezpena. No <laughs> Eta azaroaren ogeia, ogeiera bitartean, zinebi jaialdiaren beste dizio berri bat. Bilboko dokumentalen eta film laburren nazioartiko jaialdiari aziera emango diote gaur bertan. Eta labur metraiak ikusteko aukere izango dela ratzaldeko sortzietatik aurrera, arriaga antzopia. San bezala, raza luko sorcieta, tika aurrera, riegan zökenikus, gai zango diren, labur me traiak, Artificial, luz a la deriva, amore de invierno, dena es dabilondo, de debil on your back, I say they will never talk about politics, eta los village. Oiek, izango dira, agaurarria gantzokian izango diren, labor metraiak ikusgai, baina adiegon, ze emendika aurrera bailarun batean eta igandean, amaika izango dira, zinebi jaialdiaren barruan, ikusgai izango diren, labor metrai dokumentala eta emanaldiak, benetan, interesgarriak. anoski musika eta euskal taldeak ba daukate bere goretan kontzertua aipatu behar konkretuki larun bat honetan izango den kontzertu interesgarri bat e, larun batean Trapagarango gaztetxean Trapagaranen e, borondeatean gainera eta ekimen e, solidarioa. Prezo bat egunkari bat e, izen izeneko ekimena abiatu dutela Trapagaranen elkartasuna geldi ezina delako, Eta bertan hiru talde izango dira taula gainean, huts makabi eta orain entzungo dugun talde gaztea herri ohiua. Kasu honetan abesti oso ezagun baten bertsioarekin. Eguzkiak kugurtzen dugoian gaiurretakako. Elurra uarkada jausten ibarrera, geldigaitza den holdarra. Ta koe lurra warkada jautzen i geldigaitza den oldarra Uratu de desaken argia Urtuko duen biosa Pion ja bezain bedozabal besoaken Dute izena orain enxon dugun eh, gazteek, bihar larun batean trapagaraen izango dira gaztetxean preso bat egunkari bat ekimenean beraz aukera ederra, Kartasun jaialdi batean parte hartzeko. Lehen komentatu genizuen gaur bertan eh, ostiralarekin arratsaldiko zazpietan Bilbiko plazan Mike etxaguru eta beste guztiak libre epaiketa politiko gehiagorik ez. E, konzentrazioa eta ekimena burutuko dela. Hauxe, entzun dezakegun audioa. Ba, bai esan behar duena bada, e, bai ni neu eta uste dut zigiten egin zelokestu eta malaukiren izanean behar e, arro gaudela eta arro baina oso arro bezan ezake e, egin dugun lan e, politikoarekin, adirazi dugun konpromisoarekin. E, ez gini dugun energia, ilusioa, alegria eta zormenarekin Eta pres gaude, gaur egun ere zelan ez herri honen etorkizuen aldeko e, ekin bidean, lanean, ezakorokan aritzen Duna gabea Beraz, e, Madelu era bai, bagoaz, Madelu era ikan e, gara Baina ez goaz inundik inorame e, ez burumakur Ez gehu egin dugunaz zalantzati, ez da gutxiago gero. Daur egun da, inez baina hori afirmatua goda gaudera daudera, militantzia politikoak berez izan duela, eta nolabait, ba, e, aurrera bide egiteko, aukera oiek zabautzeko, ba, bueno, ba, aukera politikoak izan duela, eta berez izan duela. Uribe kostaldera joko dugu zopelara ha zuzen ere. zopelapuntuun eta gerkari digitaleean irakurri duguna helbisteak harreta ditu digu eta bueno, zerbait gehiago jaingura, zopelara eh, joko dugu eh, konkretuki txebilduko eh, bo boera bozera ekin hit eginko dugu, eh, Willy Bio eh, izango da telefonaren bestaldean izamberko genukena, geixo Willy Orsode. Keixo, keixo bait hemen hemen oso bai. Primera. Ba, artea zentsura eta eta gobernu aldaketa. Kontaigu zu pizka bat zagertatu den so pelan. Pues ix bakarbatean izango litzateke nahiko lotzagaria. Eh, maiatzaldean Sopelako udaletxeari eskaini zitzaion aukera esposaketa bat egiteko, Uneartan ehatze bildu zegoen alkate mm, bueno, reservatu zituen datak gudatzeo helako, eh, kampaina elektorrala ingundelako uneartan ere, maiatze zen, reservatu zituen espozaketak egiteko orain azaruan. Esposaketa hori da euskal preso baten eskultura lanak. Arrizkoak, e, arriskoak, e, tamaino txikietardikoak eta eskulturekin batera testu batzu zeuden beste bi prezioek eginda. Bueno, besterik ez. Normaltasunez eta orain azaruan egiteko unean, pues orain dagoen udal gobernua PNVek ezetz esan dio esposak eta hori Argudio, betiko argudio, lo txagarriak edabiliz zentsibilitatea, este lacune preso badalako eta bueno, ba, lo txagarria gainera hori ez da bakarrik gausatuko, gauzatu, gausatuko, Durango, Gernikaen iruña, Gazteizen, eh Agurainen, hainbat herritan eginda aldarrikatu sizenapean da esposak eta bat. Pues bueno, esterigabeño inolako... laco <risa> Estaba comentario eric arte lan bateu, Eracensuratu dira egilea, preso abadelako, besterik es. Sigur Merodio da bilboko preso politicoat, Bera escultorea, eh, egin, egin dituen eh, arte lanak, Eta, eta arrigarria arri da, esaz, eh, Escultura batek, esindu itsegin, esindu aldarrikatu, esindu Zerbait, eh, norbait iraundu, hori da, eh, benetan, arrigarria albizt Ni benetan hitzak ez ditu dala urkitzen, hau baloratzeko zandulo txagarria, zensura, benske, eskultura dira e, egia da, nik argazkiak ikusi ditu dala, Eta, bueno, berdin da zer dagoen arri batean eginda, ez da, hartalako Baina ez que dira euskal figura, San pantzarra zokatira eta e, arra noveltza Euskal oituran, e, oinarritzen diren hainbat bat harri e, zegin dako eskultura ezke, Ez dago inolakoa, salpenik ez dago inolakoa Eta bai, persoaz egor merio, merodio da eta un honetan e, Frantziako kartzela batean dago bai Eta e, zerbait planteatuko duzue, interpretatuko E, duzu, egu da gubernuari, edo nola nola bideratuko duzu, emendik aurrera? Bai, bueno, goiadani jarri ginen hau, jakin bezen laster e, modu bizko bat ez ofizialean jarri ginen e, kontaktoan ardura, hau, ardura edo desardura, hau, duen e, zinegotziarekin, e, komentatu genion, eta, bai, bai, argitarra bizan dugu, bai, berari, eta bai, atkateri, hau guke urrengo bosera maile batzarrean harrean, urrengo estirean da, aurkeztuko do, dugula testu bat, E, mozioan proposizio bat e, onarro dadin eta proposizioa izatea e, e, bueno, bertan bera geratzeko alka erabakia, edo gobernuren, udal gobernuaren beno erabakia, eta esposaketa egitea. Beraz guk salak publiko egiteaz gain, eramango dugu plenora esposaketa espozaketa bueno, guzti dugu gauza da din, oza, espero dugu guztion botekin eta barra gauzatzea. Eta bukatzeko zopelari dago kionez, zerbait azpe marratzeko uudal, e, politika gintzen inguruan? Bueno, bueno ba, gauza azkoa gian, ez zabe. Kontradu vehikuloz nogoz paraela enpresa. Matu dugu, ba, ehatze bilduk aurreko legialdian eman dukaten, bat pasu, badiru publikoan edo partaidetzen dutzen, eta bar gauza horiek murriztien ari dira pizkanaka pizkanaka egun egun ezkaztara magu. Eta, bueno, pozoren arte gauza horiek nola baita, e, Zoritzarrez joku barruan mm, ikusten genituen ba, eatzibildu eh, kemanda korrera pasoak atzera joko zutela, ya alako zensura bat bene benetan ez genuela inion dekinera niond, espero. Oza, gutxe gaitu, gustiz, arritzuta. Bale, asko gurean izateagatik eta zalaka eta honen berri emaitagatik, eh, entzuleak sopela.punu netagertari digitalean informazio gehiago e, izan ez gero bertan aurkituko duela esan berdugu eta eta aurrengora arte güenik. Ez, eskerrik asko suei albiztea Sabaltzagetik eta na izango duzuen arte. Bale, agur. Hasta horrei. Ahora en su nizando sopelatik caso duguna, concreto ki Guillermo Bío, Willy Bío, que zabaldu duen salaketa... Bueno, go, e, zopelako e, udal gobernuak zentzuratu egin duela zigor merodi opreso politikoak egindako artelan erakuzketa aurreikuz eta zegoen e, azar horako e, estrenatzea baina, baina badirudi zenzibilitateak direla eta beti itz e, magiko horrekin estaltzen dira gauza eta eskulturak eta Etazentxuk eta zokatira eh, lauburu eta euskal Euskalkulturen hainbat eh, ikur eh, zabaltzen diren erakusketa honetan eta gainera emango dena, Bilbon eh, gazteizen eta hainbat eta hainbat hiri eta herrietan baina sopelan ez ez dute ematen. Eta zentzura haipatu, haipatu dugu, orain, e, bueno, muzika pixka bat eta agenda ari erreparatu nahiko genioke, konkretu ki zentzura at, izeneko jaialdia martxan dago, e, duela egun batzuk ya azita eta azte buru. honetan egin bat kontzertu izango dira, zerrano ekoizpenak antolatua, eta hainbat aretotan, de, kontzertu desberdinak eta danak, danak interesgarriak benetan e, ikusteko, sentitzeko eta gainera, Jazotzeko musikaren bidez egiten diren Zalaketak zentzura gainditu berdela Eta zentzuraren aurrean ba, Edozein eh, adieraz, adierazpen kultura eh, da ba, beste, beste indar kutxu bate lortzen du Eta hori da adibidez eh, mexikotik tik izan duguna honetan Andrés Contreras, el juglar de los caminos Izeneko musikariak zabaldu dituen hainbat salaaketa jatorrizko herrian inguruan, eh, errepresioen inguruan azte honetan bertan ikusi izan dugu atzo, konkretuki nola eh, ikasleak berriro zo bortizki kollpatuak izan direla errepide batean eta oraindik oraindik zabaltzen direla duela urte eta bilabete bat eh, gertatu zen, eh, Zarraski, eh, bueno, oso mediático Ayotzina ah, Paco, Barro Gaita Iru Icas leen de Eta hori da, divides Andrés Contreras El Jugular de los Caminos Zabalzen eh, eh, Duena Eta, berea bestietan eh, Bueno, cantatzen Duena eh, Gaur Bertan eh, Ostira la Arequina, Ratchal de Kosor Zietan, beste musicar Interes Garribaten garri, garri Proposamena, ikusteko Tenchuteco, izango dela aukera Concreto ki, BBK, Aretoan Bilbon hartu tunduo jazin armeniatik, armeniako pop e, izarra eta, eta bueno, adierazgarria normalean ez ezaukagu lako aukerarik e, armeniako musikariak etxuteko, eta gainera honek hainbat ba, tresnekin sortzen duela musika, botillak latak, eta eskura e, dituen hainbat kontuekin Noski musika 3 naz ba, olako soinuak lortzen ditu. Hae zuzenezko batean hartutako eh, irudia dira. harto, tunboya zilan gaur arratsileko zorzitan Biloko BBK Live aretoan. Hoi musikarekin zen azketa daukagun Katxi horreta. Eh, olagarro bat. Lana egitea ez da batererraza, e, egia da, bueno, zagutxo batezkuan mikro eta e, soñua igotzeko eta kontrolatzeko beste tresneriak, ba bueno, ez dela batererraza biezkuekin, baina badirudi kompondo egin du dugula. Entzendezagun, gaur Bilbon izango den harto, tungbo jazilan, armeniako musikaria. Tuboya dijan Armmeniniko musikariaren doinoa. Zensuraat da jaialdiaren izena, hainbat musikariak ikusteko eta ezagutzeko parada ematen diguna atzo bertan kriston kontzertua ikusi eta gozatzeko aukera izan genuen Bilboko kafean txokian Errezuma batutik ASEAN DAB Foundation taldea ikusteko aukera izan genuen benetan, benetan interesgarria bono talde veterano esango nukenik eh, honek eh, ematen digun aukera gozatzeko era bat eh, de debateti que Bangra eta Indiako eta hainbat eiturri e, edan duten eta nahazten dituzten zonioak e, gozatzeko aukera. E, Atzo, formatu elektriko agoa esango nukeenik e, base programatutak atzean, baina, bueno, bere bibilbideo e, paroan e, ekoiztu eta sortu eta aurkeztu dituzten hainbat abestiak entzuteko izan e, genu uen benetan eh, potentea cafean txoki ai aiia gente beiaia beteta nuke zango sarrera gustiaka gortuta zeudenik baina iaia ia, eta eta bueno ba or, lekuko zenolako festa montatu den eta adibidez orain entzungo duguna bestia eh, bueno dantzatzeko aukera izan genuen atzo take bike take back the power see the lies Entzun edo ezaguttzen ez duzuonarentzat, Hortxedoa Asianean da Foundation atzo Bilbon izan genuen taldea. rough, a million on the streets just ain't enough, way down inside, taking for a ride living rent free within your mind good and tart make us pay for every shot leave the world they shall, breathe the air they know, lose the sense of what they know is real and what it's not we gotta be as hungry as they are we gotta be as hungry as they are we as hungry as get hungry, get, hungry, get, angry, get angry. And take back the power I put your pants in the air That won't seem our power I know we rise but we fall enda Foundation taldearen e, douak dantzagarrriak era bat eta atzo izan zen e, kafeenttzkianzita Foundation. Baina gaur stage Live aretoan orain entzungo dugun abestiaren eileak izango dira. Duela gutxi kaleratu zuten Diska, aman Diska Bomberenea bombberea ekintzakak argitaratua batzaun sistem eta glaukoma taldekoen artean. Hauxe da gaur Bilbon entzungai izango dena. Batak bestetik. te bates a shake ensayacasztuko seculanei todos a bilbo se le sigo bartan comandante in marley michael scaler and reggae rei dj amayka amaika kamayka bi miata shake uteba zu geroko pintxabaten este pita patcha un artista baten, talako ez zik esaten donos ditik hotze dukendozen, esan ditetza jakela sekulazten, taula gainen bian nahi dirabatzen, konberoko uh. suazta itzaltzen, eh. uzabaltzen, bigera bat bat abeste ilotuta, erabat, besta bat ibidelkatzeko, erabat, yeah. kapitalista onboklat, yeah. betzada torta etorkizuna argitzen ezpadeu personen iluna bertsontak dituna, rikin bat eitzai gau eta eguna, okunak egun bat, eta bi nolak inen lotu ginen regeari hartu gelu egin errepideari, dure gain eskerak emateko erabakitakoari, bezarka da bat gra La bate bat eta gutu a comer nean zato eta bat aun batera izan dugun bezala bomberenean grabatu zuen zuten diska au orein injungai daukaguna todos sacó gaztetxean eta gastécheka aipatu irakurtzen dugun albistea comentatunei dio dizue, bueno ni so una corcho eni gastécheen inguru cual vista eta egin aldizkeriaren egunkariaren kasuan gertatu zen bezala hau da itxi eta handik eta hainbat urteetara ba, jaso genuen epaia edo beintzat justiziak ezan eh, zuen ba ez zela itxi behar ba, antzeko zerbait gertatzen ari da kortxuenea gaztetxarekin ilegalki dezalo jatu ilegalki eraizten hasi eta orain kortxueneren eraiztea behin-behinan eteteko agindu du epaile batek horretarako zertarako alustizi vale, batea zaia zen bat bakarrik Ibatuta beriz Peter ditxepakatu. Ibetxetik kanporatu zuretxea botatzen hasi eta handik eta bi egunetara ba, epaile baten agindua, z dela bota behar esana. Horari jarraituko dutenenga pein diua zedo den baddaki du konostizialdeko gazek Zeu? La nean jarrete de susen, segui, eta aurrera indudutela Gorro toitzabea, nun bako itzadan bere jabea Lizitzaigure gora zarrea, bakan itxenditzeien gizonta emakumentzalregea Glauko <tze> mata batzaun, glauko blau, mata batzaun, glauko mata batzaun Sua zaintzen Ordubiak izateko amairu minutu falta direnean. Erregen aguzia gure zaioan eta ipatu dizuegu gaur glau eta batzaun sistem taldeek besteja live eta aretoan joko dutela, baina errege nagusia zteburo honetan. Biar konkretuki Etxarri Gaztetxean errekaldeko gaztetxe berrian errege jaialdia izango dela, hiru talde taula gainean, sua sound system Uribe kostatik, Lozio Selecta Italiatik eta Akergenbe Sound System errekaldetik. Dezalojo mehap txupean dagoen errekalde etxarri gaztetxea defendatzeko eta bultatzeko abiatuko duten jaialdi interesgarria. Gaueko amarratatik hasita eta doan izanik zarrera. Telefonoren bestaldean, Zua Sound Systemeko kide bat daukagu eta galetuko diegu ze festa mota prestatu duten biharko. Kaixo, eguerde eh, hon? Bueno, kontaigu zuzer da Zua Sound System? Ba, ba, gu erregezun sistema ba, gara, bueno erregea eta jangela ere pintzen dugu, e, bi motako musika jartxin ditugu. Eta noiz o, e, sortua? A, e, horrein, bueno, e, konkretukin ik, igual, amar, amar urtetan ibili naiz, ba, musikaldean hori erregea pintxatzen eta holan. Eta igual, horrein dela, la urte, hola batu gindela, zuazo, zizten bezala. Baina ere lagunek eta olan bere bai biliderez, igual hamar urtetan bere bai e, abestel eta musikai eta e, festat. Biara, reikaldeko gaztetxean, etxarri gaztetxean izango zarete, e, gaueko marretan azita eta zarrea doainik izanik, zer arte edo, ze, ze ikusiko du bertara horbilduko denak? Ba, bertara horbildzen dena, ba, kriston regea. E, topa, topeko regea entzuko duzu, eh, eta derogu hori ba, italiantik eta horritako tipu batiek e, musika bere bai piniko dau eta, bueno, eta bertoko talde batek bere bai abestu egiten dau, eta bueno, txalaparta ikitaldi batek gongo da bere bai eta, ba, pizkate gazte movimendua bultxatu, ba, gazte txai txies da din, ez da, desalojoa ez ez, ez, ez es la que no la san, está, ba, desalojo lan kontrako leialdi bate hitzeko, está, jende jakitzen san, eh, edosein egunetan gaztetxea desa, desalojotu izango dela eta ba, ba, ereferentza moduan leku bat galduko dugula gasteon, está. Musikaldetik edo tailarrak aldetik edo edosein eh, ekitaldi moduan, está. E... tzen toki bat e, gal galuko dugulako hori da gauza ez Hori interesgarria azpim, azpimarratzen duzuna, e, beti konsiente izaten gara galtzen dugunean zerbait eta aldibidez ah, hae, Horendik zabalik eh, daukagu eta defendatzeko besterik ez dugu egin behar, zuh? Eh? Hori da, hori da, zabalik dago, eta eh, nesbenga, ba, eh, gazta zamblada, edo eh, gaztetxean ematen duten, kontsentuak ba, eh, eta ikitalia eh, prestatzen dituzte, tallerrak, berenai, eta, bueno, ba, eh, itxies dadin, itxies dadin, enia, joan desara, bertara, eh, ba, dauzak egitera, eta jerniak ikusi desala edo udaletzak ikusi desala nola eh ba dala eh e, isteko eta se recalde du gastetxako eta orduan ba ez daki, no? ba, indarra moteko edo barsakizkoa la saldo eta Bai, bai, bai. Si. Sí. Bertoa saltzen ari, ari zara, eh? Ikusten da olako jaialdi bat antolatzerakoan, zen bat lan, zenbat zen bat esforzo, zen bat pasioa jarriberden, maiganean, eta... Ba, diganera buriz, deitu zigat, ziguten orain dela aste bat, ze, ba, ba, zek iten, ez dakitzen patea, elduz ezki, eh, dera, dera, jei, ba, oli, desalojoa ah, eta orduan, ba, zehagatik zuten zesta, ba, antolatxa, ezta. Ba, bere bai, ba, itbere, ba, ba E, Nidu zarrera bat edukitxeko, edo zein problema edo abogatuak edo, edo zein gauza pagatiteko eta manola bai bere bai e, udare txak ikusteko gauzak ondo egiten direla eta toki e, os egokia dala gauza asko egiteko eta ezin dela itxi, niduztetan, bueno, bueno niduztetan eta zuaz hon zisten izkustetan, klaro, horregatik egiten dugu lan, ez aurrera botatzeko, ez da. Erregue Jaialdía Izan Godela, Biare, Errega Aldeco Echarrí, Gastechean Erregue Eún Eko Eún, Errebel Díaz Bici Gara Sua sound, su sound System Uribe Kostatik, Lozio Select Italia Tik Eta Kerjembe Sound System Errega Alde Tik Eskerri Kasko, Zendo Alto Naga, Uregui Eta, ánimo eta... ¿Ondi eh? Esko subi eta, bueno, animatu eta etarri Venga, zaiatuko eh? ah, gara, zaiatuko gara Veintzate <risas> Jaialdía Guiñadago, ¿vale? Vale Venga, ondizan Ahora Ahora, ahora, ahora. Horche geratzen da eh, Gomendioa RG101 VR e e Etxarri er, e Gaztechea i San Goden Jaialdia eh, eta len komentatu dizu eguna Gaurbertan Live, eh Watson System eta Glaucoma taldea su cena. hauek donostitik kaetan taldea joantxogo lauko marekin. Tsasoak ja eratuak balitu bezala, ziunekuratu dizutea dala, edo nora eraman ditzala galdera guztiek sortutako izala agiatza dantzek martetzen dute horeka uraren dantzek indartzen nire haute erreka maiz eta bilean arrien kontra jotarteka maizea son nintek esoi ikasperenka gau berberean niluntar giarekin dantza sartu bizirik zaudela dioten zauritarantza egun takauare umuz Holre ditzen den, baiobel eta berriz eroriko ez banin ziurna goni zalantzen gerlari ez zinezkoa nukela, ere muturrean izarra ikustea pasukaldan zelde bakoetzea ametxe zalkorrik aitzasoran iku antzu zen, olatu bakoitzak aldera ikur bat zeuken zalantzat arten ondoratzen hasitzen, baiobelan epilenan kata besotastin zen gura traga ikasten da igerian, bizitza hone jarri kaitu txurita bentzen erdian txokare dardareta norkitzen dunak saria, badakitzen zen ditzen dun Oskalora enseñoa de derrroa. Inezka stalet zigbilak tu beroa. Dediko chonik ore gaiak. Oskal garnean era gida jangeroa. Oskal dette de derrroa. Gaurko irratsaiari, bai eh, bukaera minutu batzuk erakzen sektiguen honetan komentatu behar nahi izuegu ba, beste urte betetzen dela hogeita iru urte pasatu iraia da Lucrezia eh, etorkin Dominikarra Madrilen eh, Guardia Zibil nazi batek Erael Zuela Arrazez noa eta xenofobiaren vikkti izan zen Lurezia, Madrilen eta handikona ba, egunero egunero tinko mm, berriro esatea e, faxismoren aurka edo. Edozin, edozine aukera e, beharrezkoa dela eta edonori izan daiteke urrengo biktima. Hori Argi eta Garbi izan berdugu denok, bestela hor erlajazioa sortzen da eta, eta azten gara pentsatzen ez, ez niri ezait bat ere gertatuko eta eta az e, bueno, erraz ikusten dugu nola la urrengo erazua edonorrengan e, izan etorri e, Torri, e torri daitekeela veraz eh Lucrecia Omenseco Badago abesti mitikoa e, negu gorrie. Fermin muguruzatadut, parkatu. Fermin muguruzak egin e, duena e, orain ez duguna jarri jaurrikusita genuen zerrenda. Gure leioari apurka-apurka isteko momentua iritsi zaigu eta Argentinatik iz, bentana izeneko abestia e, entzungai jarriko dugu. Gure aldetik e, besterik ez e, asteburu on pasa gogoratu gaur egin Bilbin izango dela libre ekimena ratxaldeko zazpietan. Beintzat, nik azpimarratuko nuken agenda data. Eta hainbat kontu kulturalak izango direla kontzertuak ekimenak erakuzketak azte buronetan. Beraz, adibili mugitu irten kalera eta noski gaiztuak izan. Agur eta izan. Sol entro por la ventana, calentando la habitación y entiendo que no puedo ver, mirando para adentro como una puerta que no cierra, estoy abierto a sentir el calor me dejo atravesar al fin, el fuego siempre estuvo ahí El entro por la ventana, presagio de algo mejor ah, ah, ah, ah. Como una hoja que ya es vieja, como una pluma del